България влиза в финалната фаза по приемането на бюджет 2026 Знаете, той ми на първо четене в парламента, в комисията такът предложенията за второ Една от най-оспорваните мерки е увеличаването на акцизите върху тютюновите и никотиновите изделия. Паралелно с бюджетните дебати, Коалицията за живот без тютюни никотин «Кажете не» внесе до институциите становища с конкретни данни, включително анализ по един конкретен икономически модел на Българска академия на науките – ако България приложи още през 2026 новите минимални европейски ставки, това би донесло 1,455 милиарда лева допълнителни приходи, би намалило броя на пушачите с около 370 хиляди души и би предотвратило около 100 хиляди преждевремени смъртни случаи в дългосрочен план. С това казвам добър ден на доктор Гергана Гешанова. Тя е председател на Коалицията за живот без тютюни никотин, за да изясним здравния, демографски и економически ефект на едно подобно по-рязко повишаване на цизите на тютюна. Здравейте! Здравейте! Защо искате рязко повишаване? Вижте, доказано е, че рязкото повишаване е това, което върши работа, което помага от една страна за увеличаване на приходите, защото в момента това е актуалната тема, как да оправяме бюджета на страната, а от друга страна това довежда до а така, желаното от нас, лекарите, здравните работници, отказване от хората от употреба на всякакви тютюниви и никотинови изделия. Особено на най-младите, особено на децата, които са при целната в момента. Тоест казвате, ако цената скочи, това има по-сериозен ефак... ефект на възпиране. А, знаем, че тютюнопушенето е един от факторите, които сериозно а, застрашават здравето, водят и до повишена смъртност. Как се разчитат тези числа а, в здравно-економически смисъл? Дни в болница, разходи за лечение, загубена работоспособност, какъв е всъщност реалният макроефект върху бюджета на здравната здравна каса и социалната система, ако според вас се увеличат още акцизите? Вижте, в България не е правен до сега точно такъв расчет колко точно ще загуби държавата, това е една много сериозна работа, която ние се стремим и имаме желание да осъществим економистите от нашата група. Биха искали точно това да направят, за да може да се даде една реална представа на хората, които се занимават с финансите в нашата държава, че не само се печели от употребата на цигари, на тютюниви и на никотинови зерия, но и се буви. Но тук, знаете ли, има нещо много тънко, което е не точно в директните разходи, а това е загуба на живот, загуба на а, производителност, загуба на време, когато ти излизаш на за да си спушиш цигарата. Това са е един куп. Такива неща, които трудно могат да се изчислят до край с левове и с евреи и с каквото и да било, но те реално оказват въздействие. Между другото, в другите държави това нещо се прави. И то не само в големите държави, щатите или западните държави, но и в държави наши близко, наоколо, които са. Пълним се едно последно изследване беше направено в Босна и Херцеговина. И се оказва, че приходите за държавата ще бъдат много по-големи, но. Тя няма да губи толкова много средства за да, за, да, за да лекува болните си хора от свързани с пушенето за да губи от тяхната работоспособност и всичко останало. В други думи, наистина, реално, обективно, загубата е по-голяма, отколкото печалбата за държавата, за нейния бюджет. Защото всъщност няма да има разходи за болнично лечение. Тук само някои да. от ключовите заболявания. Белодробен карцином, сърдечно-съдови заболявания, усложняване на всички други болестни състояния, когато те са комбинирани с тютюнопушене. Т.е. това би допринесло за една по-здрава нация и една малко по-добра демография. Точно така е. И знаете ли, интересното е, че индустрията се насочва в момента към младите хора. Вчера разговарях с една учителка, която казва Излизат данни, че всеки четвърти ученик в България потребява електронни цигари». Това казва не е верно. В училищата всеки, всяко второ дете и държи в ота си някакво устройство и започва да се учи да пуши. Дали ще бъде с никотин или без. С други думи, целта са децата и ние трябва да направим всичко възможно за да тези устройства, тези е, цигари, тези всякакви неща, които съдържат никотин, да не бъдат достъпни за тях. Сега, буквално преди, буквално преди 4 дни в деня срещу тютюнопушенето, изпратихте отворено писмо до институциите, срещу, цитирам ви, тютюневата индустрия, която пуска пипалата си и в училищата. Какво имате предвид и някой отговори ли ви на това писмо? Ами ще бъда съвсем откровено до да сега никой, с изключение на Министерство на здравеопазването, което каза, че на тази кръгла маса, която ние искаме да организираме, за да се обсъдят тези проблеми, те ще присъстват. Но мнение отношение, нито една от институциите, от които зависи или което пряко заместена в тези, в това цялото нещо, като се случва, не отговори. Какво имам предвид под пиполата? Допуска се нашата държава допуска индустрията като произвежда продукти, които убиват гражданите, които убиват хората, тя да влезе в училищата и тя да прави превенция и тя спонсорира да спонсорира тя различни такива образователни програми. И разбирате ли, това са наши много добри лекари, специалисти, които после договорят да против тютюно пушенето, колко е вредно. Това е, това е чудесно само за себе си. Но навсякъде седи логото на тютюневата индустрия, което показва, че тя подпомага, тя спозборида. И тя по този начин си мия е имиджа. Тя по този начин гради ми имидж на една заинтересована индустрия, която наистина и да помогне на децата което не е така, защото това е едно лицемерие на практика. Последен въпрос от мен. А, смятате ли, че този ваш апел за а, изравняване на нашите акцизни ставки с тези, които са в по-голямата част от Европейския съюз, защото продължават всъщност тютюновите изделия в България да имат като че ли една от по-низките стойности в сравнение с други държави, че този апел ще бъде чут в това народно събрание при това управляващо мнозинство? Ами, вижте, до сега това мнозинство не дава знак, че чува подобни неща. Но за щастие тези решения не зависят от нашето мнозинство, зависят от, от мнозинството на европейско ниво. Сега, там какво ще бъде мнозинството, те първо имаме да видим. Защото трябва да се вземе решение че с една нова директива, която да поднови всичко, което до сега е било някакъв закон за акцизите на чиченеви или чиченевите изделия. Разбира се, и България и някои други страни в Европа се опитват да спрат приемането на тази директива. Тук призад и Румъния, прилизат и Италия, прилизат Люксембург. Той държави, които в училимата индустрия имат доста силно лоби и доста широко. Разбирам ви, Но... т.е. битката е и на европейско ниво. Тя Много ви е благодаря. Ниво, да. Много ви благодаря. Един апел, който си струва да бъде чут в иначе ключовите и важни дискусии за бюджета 2026 за Република България. Предложение от Коалицията за живот без тютюни никотин, кажете не, да се увеличат акцизите по-рязко, така че да влязат повече пари в бюджета, които да отиват за здраве. Ако не за за здравето на самия бюджет, то поне за здравето на гражданите.